د وینسان لګیا لري شیطان بنا راکې او بیا د اغیو نو او ته لو شیطان مخالف لاره کې راهمش شیطان په ورځو لګیتي زماده پټه زماده پټ کار سره دنیا وی یمښت تاسو ګری الیکشنونه والد کارونه دي په خوف کارکون نه کارکون کې د تو درځي کې دغه ځای د کار کا دغه رنګي شيطان هم فکر کونان او چاسان دا شيطان لاره پرګي دي د لاره ترازي مختلف مختلف مشکلات درېش روکاوه کې نو ورته د کور کې ورته بدمزګې جوړي په زو سره باندې ټول سره بيماريان هم ورته مرتبط جوړي معمولي معمول خبري په دفترو کې تماس وکړونه جوړې پڼه کړئ په مخالفتونه جوړې د دکانونو کاروونو په تنظیقه باندې جوړې دا ټول شیطان ترتیب دا هرڅه ته سړې ګوویو دیتو دا پبکې او دین زی ممز به یو وخرجې چې بل بیا رسیدو ته چې دا زمانه ګوتو پاس دې زما کبو کې نه ترتیب نیږي نه ترتیب او ما غو مرقه هر ډول طریقے شی د لز نو نقصان ورکو چې کله پوښی چې د ایمان له سره زما د بوتنه نشم ورغوم نو بیا مالي او جسمانی تکلیفونه نه درشي مالي او جسماني تکلیفونه راځي چې پوښتنه ما له سره د اساس تماکه مې نه راځي د بیا په مالی تکلیفونو داس مالی تکلیفونو باندې کله کله بيماریږي کله کور تماشمان بيماری کله څوک کله څوک کله مالی به سره په تکلیف ونه کله یو مصیبت کله بل مصیبت پدې پریشانه کوي او پدې باندې د تصرف اوسه اسی هغه حسد د وجنه لګیږي نه دا کله کته تو دې شي په دین مصیبتو تقریبا خلاله بری د دین مان تلور طریقې نور ذاتی دا خیرت په نور جا جوړي او صرف او د اسد د وجه نه پر دې په شان چیر مسلمان نه مؤمن به پریشان نه کو ماته لایې خلاص ته دمو تسووف ولاره باندې خوش شیطان سخت دشمن دې دغه تفاتر چې دا څه مطلب کار په اسې لږ جون د سړي د مرانه د دغه حالت د جړول او لذیق نو آلته کې زیات کوشش وکې هغه ځکه کې خبري او چکمکا لک چې نه کوي خبري ذکر مجلس د شل باندې جوړه او دومره معاملې باندې چې کاله دی مجلس ترانه شي هغه تئ تر شی دغه د معمولي خبرو د دې لپاره ما مزه لري ذکر نه کړې په دې او دا د معمولي شی وي شیطان متصچې کوي یوغو کنه هو بلا جوړه کړې ويانه کې خلنان کې یو څه اسی شیطان دما کړو فارې هجاري نه سي دا د جوړه جاله رجله سمره ته ځلې ته جوړه کیته تبه دغه د رجله شیطان ته ته زنجیرونه اخره الان که خویا سره دې مردا او رجولا جا لا دا ور څو لاس دا څه چې زړه جوړاګا او زړه جوړکې په یو لاسي احواکه صفه یې هیڅ هم نیو خپل ها ګولاو دا غران شیطان نه دا شیطان چې د شدت وکړو فارکس دا دایزم جوړا جا لا او مود په دې زور ما سره زکه شو ذکر ما زنه په پا ته شو ذکر نه په پا ته شو بل څه خبر نه نه کې کارونه غو نه په پا ته شو بس معمولی مولي خبره کې دوکه کړې پوری سم یې سره دوکې ما مولي ما بس تربيته هم ده شي کیږي په تاسو و د نفس کوم مکر دی نفس در کې پاغي پوي شي او شیطان چې کم مکر دی دوکه کې چې په اغي پوي شي کله چې دا چې از دوکو او بیا د اغي نه بعد الله توفيق درځي ذکر اسكار او سليمان مخضر وحبوط شي او دغه مخالفات شروع بس اسنه د الله شېدي اسنه د چې دشیطان په مکر پوه شوشي د نفس په مکر پوه شوخوا د غې نهبان ځیکس کارته او او کې چ نطله توفیک در کې چې نرته نفس داې وکړه ته په پوهشي چې دا خو نفس شوي او بیا د هغې مخلووت اوه چې دا پ پوهشي چې دا نفسه یو بیا وکې بیا اصل نه ده ته په پوه چې دا کار ته شیطان مه کړی خ په پو دله شطانی کار بیا اوکې نو مطلب یې اعلان راولای شي کله نن هغه د نمر دوه سړي وړي توفیق یو شي چې په دې مکرون په شو دغه نه باسه چلو دغه مخاليف عمل شروع کین بس دا اس اصلاح وشو او دا اصلاحات وشو ده ته اصلاح ترتیب تدېز ده شو اصلاحی ترتیب گا... تدې په حکومت سره چلیز ده شو اځ کوم <سلام> چې او ګول هغه چل د دېز ده اوس مخ کې به عمل زده کړي شیخ سره د ناس په سي تسوؤق دا غږ ګور دي چې د هیڅ د او د شیخ کاروبوندوم را دي چې هغه تاته د چلو د ګور پس دا غینه بعد مخ کې کار کول او د ار شیخ په کار چې د کې د سون تاریخ کی یاد د په فلزې منو کدا زاستاره پر شیش شیطان واسو ستا ته چورې د نومخالفت به تکي نفس ته ویلي چې دا کار وکم شي په دغه ډول دغه مخالفت نشي کوو دا ته ویلي ته دا ترتیب پکو توراله سي دا اسلام تر ټپو کو توراله مکمل اسلام په حقیقت ده دا بل سره وکړه چې نفس به و نهشیتان بې د پفلانی خلکو پهې ب را دی و چې توسپې خبره پوه شي چېر دا خومار د نفسه او شاتانان دی ایشته دی نوقصانې د اخیت خړیر او که فلانی ته پهته لګې د دشمنی پې بیاله په دنیا نوقصان پیدا شو چې ته فور غې مخالف کاروکې م دري چې غریبت و کېې تاریف شوه. افغانیا په ډیر څه سره صدا چې وګڼي چې کوبینو پکې نه خامخ که یو پکې خامې نه ولا څو وبا کې کوبینې نه خوبینې شروع به درته چې سوزل بس په خپل اختیار وره اون دا وړتیا ته چې چې دا موز کو فرض مز مکو دمات دا مکو دا مکو ما او د استو کو جمع ترار روان شي بس دغه اسلام او تا چلیز د کلی مسید روان شو راو دا, دا اهم شیز ده تسوف کی دا 11 کی او دا دین ده مکمل دین دا قران درست ده دا د حدیث درست ده دا د فقه درست ده دا د تسوف درس ده او جامع درس جامع اسلامي رسيدي کی دا قرآن در د درسونه خا لكن د دې مقصد سره یو نه څور سې چېرې په انسان کې هغه خوبیا نه راش نو ته په قرآن درس کې نه سوي و دې درس کې نه وای نه باید را پاسې ځان جوړه وتر به نه ديز د ناغه ماحول mesti ستاسو شوه د غیاس سره وایشت نو تاسو کومه دې چې مکمل د دین مجلس نه دی. دې کې به قران بیان دی کې به حدیث بیان دی کې به فقہ مراجعه دی کې به تسو مف مراجعه اټور په ویژه رواني تابع کې د ذکر میچه دا ان د نبوت طریقه پیغمبران چې دین کار کړي د اپدی طریقه د به د تلکین په طریقه باندې انبياله کار کړي نا باقی کا د طریقې چې دا د غي موابین خبرې دي غي سره روانې خبرې دي د مقصدوالو دا, دا موابین دا سنتو نس دی وی ان سره د تصاوو چې کومه طریقہ راچ په کومه طریقه بیان کار باندې بیتو تل کینده طریقہ دا کار په ترتیب ن دا چې په وروستۍ بهګان بارا اول <سؤال> خريمه ته په ټولګي کې د څنګه د ځټو مالې <سؤال> کم کار کولایږي و پسې څه کار کړو پنلګر پر سړېږي په ځینې باندې کار کول د خلکو جوړونه جوړ کړې نو په څه شی جوړ کړو څه شی باندې کار کړو ساهر څه دا چه در ده پتنین و سنگه به داسل که چه خیر ده پذل باندکار کمی او کارو کارو لحاظ با ده اسلاح ده شئ ازدکون وارده ده نفس مخالفت ازدکی ساره او ده شیطان مخالفت ازدکی ساره ورساره دوم رزی که رزکار که چه ایمان کی قوت او پذل کی نورانیت رازی چ عمل کول د تاسو آنشي دا که یو سړی د ترتیبې زکه خو په کوميږيار موز لا موزه موص مکه او عمل بیا هم امال جو ما ورته کېږي نو باچا ده چې اوس لا مکمل ده دې نه دې زده او زپ چې د دې نیکان و بزرگام حجز تراشی کینی پاکی چی آگئی ایمان کی قوت پیدا شی ایمان کی قوت پیدا شی نو بیادی مخالفات تا میزده که برسی ایمان کو قوت پاکی لن ایک صالح عمال و سرا ایک رسکار و سرا قوت رازی او نیک سال اعمال نکیب و غلط کامال سراغی که کبزورتی آراز. و او بیرلنگ دادی خیال ساتی همزیدار مضبوط ده. اوکر خیال نساتی او نڈیگی و ررژیگی و قردوڑیگی و کلکون و پاکیراش شد. بیرلنگ کومار ده. او کمزوری شو نه او کمزوری شو. کچاند تپوز گیرسی نزدادنی چه در بیرلنگ نرد. او در بیرلنگ ده. ولسو هيسته کمزورې د اوسېدو لري ستاسو فرده هر وخت په کېره خطرې چې له مزر بشي نقصان دا د وګ. څنګه دې ما نه حل د زیفته کمزورې د پټي خاطر د چا سينه د نکاتنګش. ځنه یو صالحه عمل وسره نیک مجالس وسره ذکر اسکار دا مثال د چې د بیلګې لیدا تخمز بڅاتلې هر له سره خیال ساتي. <سؤال> <سؤال> او چلی په هر څه ګټه نه خې خلک په ګرمانه بچ یغټانه بچ هر څو اړین سمجلس سره پکې پروت دي دغه د ریس سکو دغه خوريده مهنت کول چې الله را بولې عزت منت د فنیدږی چې د نفس مخالفت یې د خپلregisterTask او مجلسو ته تدوراتو چې داشي ایستد شو د الله تعالی <سؤال> غټ فازل شو اسلاله را ګولاو شو د ان سره الله تعالی ورغټ شو اسلاله را ګولاو شې چې د نفس په مکر فره باندې پوي شیطان په مکر فره باندې پوي پس دا اړینه بعد د ان ضد مخالفت چلیز ته وو شیطان وي په دې به د تبدیر تدارق مخالفه که نفس وي پدي به دې تبليره ما شي چې دا چالي مزه په روان بوسسته او اصلاحي ترتيب تابع نه دي izdashu وزاګينا مخکې کار کول ستخرځي زمواريده سپدي با لباست مهنت کې کوم پدغه تنکه بچيږي کوم پدغه کې الله تعالی ته دعامل قبول شي خو له دوستي مرitato کومه تابعونه تریکا عمدانه طریقہ عمل په ټول دنیا پی چالي دي چې نفس مخالفت دي او پس نا غینه بر شیطان مخالفت دي او عمل پی کول شروع عمل پی شروع در روان شي بس پس نا غینه وابه همدا ته ریکره او پدیبر رواني چکه لا لا تخوقه شو منو راځه تر یک رسکار سره په اخلاص په دي عامر که رسکار سره لا تا یا يا دهان کوشش دې رسکار نه ده کولی چې دهان ته ری شي په سړی لا تا لا دهان همدا دهان به مضبوطولي په خولي ور سره سره د نفس او د شيطان مخالفت او د دهان په خول ما شیدې څه شومده چې الله من جواب نسبت د علما تعلق ده و لا د کاندوستی او دغه مقصد ده کلا د مرغ نیولا ما شو غنیمت او کلا غنیمت ګینه که په ظاهره اومن فوم کمس په علاوه کې روانه اله رب لدسکه قیامت پر روزه چې دا موږ غیر روانو په ترتیب روانو ما پر روزه کې پاسه نو کار و شو ویس اصل نه نه لا د سیکل اکسل وره کیامت اخرت لروه چې کیامت کور دې په وی کې راځه کیامت کور ما میرا څنګه دې حصہ وکړ کور باندې چې کومې دي ته دغه معاشرت وي په کوم له لاتو راهنسې هم کور کې وسینګوسیږي پدې سره بچو سره ورو موخایي سره مو ډار سره محله کې وبخلو سره سیمې وسیږي په دفتر کې وبخلو سره سیمې ما ته سره وسینګره وایې ساتي خپل چې سر یې غسر دا ټول ناس په ساده دې ته سوي معاشرت وي ودا په شریعت کې پنځم اسلام د دین چې کوم پنځه حصے شوبېری په هغه کې پنځم ا شوبو چې کوم د معاشرت د دا ټول ناخره کې دروستي ګرځي دا چې لري په نړۍ کې مان ضرورت او ډیر خلق ډیر مونږ او د سنا ذکرونه فکرونه عمره او جارسو بکی کوم معاشرت یې بالکل تباہ بړવાડી کله کله په ټول کلي په داس په دغه حقوق صحکه ما دي دا رساله یو د ادب الماسره ته مولانا اشرف اللي تاسو پیرم تللید د پکار ته لازمان خپل کوو د ذکر مجلس مرګرته فرض دي چې وی دا او ادب الماسره قانون باندې دغه سالړه تغیر کوي کلی شوې چې څنګه باره هسته اندی لا زرو پکار پرکوټه ورته رساله 5060 ورغونه مرزانه چې اسه دا وي نو هغه کې پته ولګي چې ادم او سه دوه آداب شي نو دا غره معاملات مبارک ما رساله دا, دا, دا, رسالة دا و معاملات لین دین کولو کې خرید و فروخت ولچ کم ترتیب دي هغه معاملات پسنو کریده، ستا حکومت سارسنگا، مواقعزت شویده، او سومن وقت کار دی او سکار دی، آغا کول، دا معمیلات بازار که بلچاسه که اقل راق دا معمیلات دی، دا معمیلات دی، دا گی خباله ترتیب دی، دا گی نظام و معمیلات د دې اهنسې د روپکې نوې د کم سیسار څخه د اړیکو بیانول د اړیکو بیان یو قاميانې اداره بیان دا دل دل ما فیصله واځي هکوي مبهم نه پرخدل چې تته نه یو مداس خبردو که څه دې یو مطلب خپل مطلب خپل دې شرم ما میرے دوستانه کېږي نه د فاصله واځي حاجته کومه خبره کوښښوم چې تاسو موازيہ ته مودا ټول د دې رساله تصروف چې دې هغه بدارتو لښوبه درستې ټولنه بنیاړې هم رسپکه سره ایمانیات دي عقایدي مبیا عبادت دي بیا دا معاملات دا ټول درستول دي دی. نه دین روزي ګټل رزق ګټل دا معاملات دي پداینه اخلاقیات چې ستیا زور په موږ ور چې زلنه ګند شي زونه خبره وي ستل ګند او نیک اخلاق پکره واست او معاشرت دي کله چې د سړي اخلاق دروست شي هغه نه بعده معاشرت درستي چې اخلاق دروست شي ویني معاشرت نجسته اخلاق دروست معشرت معاشرت د سړي درستي واسه د بیل سوالیو کوو کو پرانځایته په دې باندې دغه کو کو دا سپیا په ساتي او چې په شراته د اخلاقې نه او تر څو ټول شويب درستونه دي او چې سمره سمره په ا عمر دې د دین کې کوتاه دې ا عمر دې د دین ما کې کمزورته نه لسته ا عمر دې د دین کې نقص دي یا دا دې په دې جزئ خلل ساتل پکایې په معاملات ستات سره معاملات یو چې وسهارت ا تو بجنواله مازیګر څلور او بجو په لږه ستډي بيټي کوما مس په دې کې چې ته نور کارونه کې او هغه ډیوټي نه کې نه دا ماوریته آرامي کېته ته په کې راځه پوره سوچ خاله فکر کېږي نه زه پکې دین کارونه کم دا ورته دین کارونه او پکې وکم نو دا نه لې او ته د لاس پرهایش باندې روان چې د دین په نوم باندې دوکره ساجین کې روان کړي بلې په نوم باندې دو کا کل ساجد کی روانه کړو همون غورو دا د مزدور او کاټو کې ریډیوټو کاټو کې بلل کې تعلیم وکيل نو یو څه درس پکې دا دې لپارهونه دي نو استاد مزدور ته هغه پتا چې څه فرض واجب نه ان هغه مزدوري کول دي هغه پکې هغه ته چالي په تعلیم لشکي داسته شو نو لټ ټنو چانو کړه نه فارغه شي ډاکې شپوره دې لګي او څه درس نه کوي شپوره دې لګي او تعلیم نه کوي موږ په دې نه پیغو بل مکسود ام پرې خې وي مکسد ته شریعت سره مکسد دا شریعت تعبدي عمل دی د ټول عمله اصر عمل شریعت دا ټول مکسودی او فرض دې کې واجب دي کې سنت تے سنت ما کړی دا نه سنت غیر و کړی نه مستحبات دي دا ټول مقصود دي شریعت کې او خلکو ته دی باندې چلوول وړ زراعی چې کې ملي دي نو هغه زراعه دې د وجهه مقبود دي او غدي ثواب ونی تبلیغ می رساله فارغ خلک په دین راشي نه غیر الله را بولې زموږ رین کوي کار کولی زری طریقې هم څه کړې ان دا ثواب زری نه بنیا دي سره چې سړی موز باندې او دغه نیکه دی له فارادان کو زړه سم تبلیس خلک مسلمانان شي اومو زده سودایست د تبلیغ په اړه تبليغ کومه چې موږ زادر څه پځې پر د هجو مره پرځې پځې پرې او نه بسره موږ غول خلک په تبلیغ وکوشي د ناسوبې داسې دې داسې تبلیغ داسې کار تبلیغ داسې کار نو هغه پوښهری ته شو دا پوځریه د شریعت خلک تشریعت په اعمال او د روحو ذریعہ نو لادر که حرم کرمو کې چې د دین سمجه فکر بل دا چې هر ديني تپې چې سوق څو چې لې پکاره لاره چې د ريچې کوم مشره انې اصل چې د هغه پرهنومایې کې سوي چې چې د هغه پرهنومایې کې چې په خپل مرزې روان شو د خپل مرزې دین او جوګريا د هغه مو شهادت نه همد شي معاملات نه ول شي په افخره له دا ان چې ګلې ودي او مسګر د دیني سوین ول خو په هغه یا چې اساسه کوم کار کوي دا یې مشوره نش لري دا نه په تاسو په کومه ځزې لا کوم نه درښته د درښنه دمو ته جذبه شته دې چار کوونه نشته ان دې دیږي په هغه نه دې چې تاسو په پوسټو نه کالنه د تارتي د معلوم کړنه نه څه چالوسته نه لګیله خپل ځان نه لګیله خپل ځان نه نو سبا کې کومه وروډۍ د دې په ځای باندې ساجدين روانه کلی ویو خره کې به جامسی شې شارو فاصا د جګړې او نو د دې نه تاسوفو افیره کې انجام نشي شو شر فساد وشي نو سالي په خپل ځینو په دې نړۍ ته رسیدنه نشي دې دین کارګوم او ماسره ده بلان کې ته ترتیب دې دې اختیار کړم نو دین په ترتیب له منو جودا وته خپل ترتیب اختیار کړئ ترتیب دې خپل اختیار به نو د چناسه فصاتې کوم د دیناملې کې جوړې کیدې په سملاسه مسله ضروري دی یو هرڅه بیا خلاص یو نه ټولې بیا ته کیږي بیا د دې ته رسیدل په دې کې نه سينوي د ورځې نه لاغینه خیره ستوژې خاصه ګني 8.3 او 8.5 د سرکار په سوال په لګېږي چې دا غوښته 8.3 او 8.5 کته دي که 8.5 8.3 نه وي چې اسنه نشو په 8.5 نه انجهار سلوړي 8.3 مسلې خو خلاص ولري طریقه حق نه اغینه منفسات او چسړې حق وي طریقه حق وي او اخلاص ورسره ني اغینه مصیبت جوړي سنه ماته او اخلاص پکې نشته په منفسات چکانې حق کې طریقه حق یو به اخلاص پکې راشي بس دا غینه پ په دې بیا غوښتم خیر او برکت خلایي بیا خیر او برکت بیا ال په یي ال بیا جنه وسره خلایي چې دې په خپل مهبشي یا دې تېرې کم مهبشي او راګي هم دا لا د نظر د پاره شيخ تاس رب تک ان تېرې ال کار لا وسرينه حق په دا غوښتل شروع کیه وکي په الله ترکيه شي برکت نو چدانې نوبیا مشکلش الله درته عمل کول څه فکر اې چې دا یو څه